Sådär, Så där, då är vi på plats igen. Fast nu var några veckor sedan men det, det spelar ingen roll. Märks inte, det märks inte. Vi, det märks vi, inte. vi är, i är aldrig utåt. Nej, otroligt dåligt. Alltså det, det måste komma skulle vi lägga ut om vi har nu som vi inte har lagt ut så är det tio, minst 10 ja. stycken. Jag kanske har då datum för inte också. Ja. Fanns det för inte tre veckor. Fanns det glömda? Jag ska ta med Den senaste lämningar och ja, skivan. Ja, men det som väntar kommer gå ut. Så är det är bara härligt. Det är bara härligt. Som inte varit Silvester klassisk. Jo, och du skulle få en järmeplatt också. Oj, jag, jag... Helvet, var produktiv man Ja, ja. Med eh, skrev. På, på Facebook Jag menar, om det var någon som ville ha han, mm. Det är väl hans jobb liksom Jag säker säkert tydligen Vad får för jobb? Nej men liksom att producera och hjälpa Aha, så han erbjöd Ja Okej. och han erbjöd ja. Så skrev han vi kan hålla på med nu ja. Så skrev han om, om Jeremy Och då var på senaste plattan och Så kanske var det tidigare Så är det bara liksom att Jeremy skickar Skickar sång och ja, men Kanske en, en gitarr Ja Sen, sen gör ju Ken, han ju resten. Han spelar allting. En trummaskin med liksom bas och, och, och körer och allting sånt där. Imponerande? Ja, ja, ja. Jag vill att han vill det. För han, Jeremy kan ju inte sälja eller betala honom? Eller hur? Nej, men han verkar ha oberäknat mycket pengar till Jeremy. Jag inte vet inte om. okej. Okay, ja. Annars skulle han inte kunna finansiera allting. Nej, det är det ändå inte fattar. Men jag tänkte Ken Stringfellow som... Han borde väl vilja tjäna pengar på sin musik? Jo, jo precis. Och lägger ner allt det jobbet, jo. även om det är kul. Säkert. Men, man, men man undrar eh, och För det är ju som jättemycket jobb. Men tydligen så är han så pass duktig så att det går, det går liksom ganska snabbt. Han kör en sätt, han bara hör och sätter det. Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han skrev. Men det var... Han kunde ha gjort hela plattan på en dag. Ja, det är det. Men för det låter ju jätte... Det är en helt annan ljudbild och jätteproffsigt och sådär. Ja, men ja, precis. Du spelar ju någon låt och han är i bilen där som lät skitprover Ja, Det, ja, men det, det, men det, det är hördes proffs. Den något sätt. Eller så inbillar man sig alltså, bara för att Nej, men det, att det, det man hör liksom då. Ja. Och även på att är bra liksom så är det men det blir andra, andra ingångar. Ja. Uh, ja, nej, ja, men så så det är hårt. Så den skivan man skulle få också. Han borde få ha med båda, båda två. John Auer och... Okay. Jo, men man kan prova. Skicka till, till henne och så vill jag höra om John också yeah. kan, kan haka på. Och så, och så lanserar du som Som Poses. De <laughs> två Poses. Yeah. Och så, text, så texterna här, liksom, som, som Dream of Day. Det, det är en egen, egen variant, liksom bara The <laughs> Flavor of the Man. Jo, man kör lite rattles. <laughs> jo, det, det är snart. Men det, det har du väl upptäckt att den är Alltså, texten till eh, den här som du vet ska skriva ut. Det är ju snott från and the man. Ja. Eh, eller kan ju feel lite eller eh, alltså? just det. Detta. Det är så otroligt bra. Rad. Men jo. det är ju inte copyright. Men det är lite snarligt låt också. Ja, men det. Det, det är så roll. här: amatör, amatörer, lånar och proffs Ja. Någon helst, som man kan älska Och, och eh, vad heter. det jag på Men hör du, ämnet var ju OS Montreal 76. Ja. Absolut. Och det för mig så kan så var ju mitt första riktiga OS. Ja Jag kommer inte ihåg 72. Mm. 72 minns jag lite grann när man såg på nyheterna. Jag minns att de, de Sa på nyheterna att det första guldet hade gått till Ragnar Skanåker 72. Ja, 72. Okay. Ja, jag tänkte och det, och, och det hörde jag på den här frågesporten muren. Mm. Så var det en, en, en, en fråga om någonting med OS, även om det var eh, allmänt alla. J just att eh, att han tog för att ta guldet, men det var ingen som fattade, det var ingen som kände till honom och ingen som fattade att han var svensk. De sa eh, vad heter det? Det Ragn, Ragnar, eh, nej, men folket, svenskarna, uh -huh. Ragnar Skancker. Så det var ingen som visste Han var okänd i Sverige innan han åkte dit och fick Ja men han var ju, han var ju i världsklass ja. Men, eller okänd i Sverige Det var han ju säkert Vilka var som inte kände igen honom då? Nej ja, men den som var med på frågesporten där Ja okej okay. Om det var sportexperten ja. eller vem det nu var ja. Men att, ja men han var, var ju känd i skyttekretsar Men ja. skyttekretsar var det inte Nej Nej alltså Montreal OS var ju otroligt mm. stort för, för då visste man för jag minns lite grann från från äh, 72 och att man visste vad som skulle vad som vilken mm. fest. Det enda jag kommer ihåg från 72 eller vet inte, är jag inte det och efterans konstitution att men det är olika knaper mm, Jo. Hon mm. och äh, Gunnar, Larsson. Gunnar Larsson. Ja. ja. Och vilken spänst vilken den där underbara underbara tjej har för bänkriver som var guld eller hon tog det, guld han tog det ett guld och silver. Vad heter han? Gunnar då? Gunnar Larsson, Gudrun. Två guld. Det var det. Två guld. Jag tror två guld tror jag. Ja. Ja men det på det. men det var det 21 os OS:et. Och det, för du kommer ihåg det med... För de boykottade de Afrikanska länder boykottade ju... München? Nej, Montreal. Ja. <laughs> jo, jag, jag faktiskt var tvungen att googla och kolla typ, Jag såg det. Det här hade ingen aning om. Du kommer inte ihåg det? Nej. Jag Jo, det, det var ju att uh, Nya Zeeland hade spelat... Mm. Hade spelat... Var det rugby, rugby i Sydafrika? Ja, just det. Och och det var liksom att de, de vill ju Östafrika nej de, de afrikanska länderna villen liksom att, att men då ska man utesluta eh nyas Ja. För, för att Just de var, de var men men det stod nej, men, vad heter det eh, Sydafrika hade ju varit bojkottat liksom från 56 ja. och hela vägen till 76 också för rapporten fanns ju där. Ja. Och nej det har ju de är ju inte med. Borghota, äh, ni ska äh, ja, Nya Zeeland eller att eller att äh, vi eller av. och då uteslöt slöt inte Nya Zeeland? Nej, och då var det ju massa äh, 22 afrikanska länder då som okay. av. Ni 1900 på att gärduan guld då? eller ja. Nej, men jag, jag han han var ändå bäst då. Han hade, hade ju men han hade ju värsekådet. Ja, just det. Eller, han, han var ju, han var ju väldigt duktig Redan där Och nu när jag ser det här så kommer jag på en grej Längre fram som man ska uh, ta mm. Mm. Men uh, jag, har, jag har gjort uh, lite höjdpunkter På ja. en liten lista Ja, Och också, eller hur, hur... ja Jag har tagit uh, De två jag kommer ihåg Alive Ja. Uh, uh. Men uh, du kan ta dem <laughs> ja. ja men det var ju uh, AG mm. uh, Det tror jag Tror jag att jag såg live och liksom. Jag, jag gillar ju Anders Hjärdut väldigt mycket mm. jag att, Mamma sa ju att Jag åt så lite och så smal och så här. Det är ju Anders Gärdud också så. Och då, var då, jag fick, då fick jag en... hon sånt ja, lite, Ett litet intresse där Ja nej men det var ju liksom Jag gillar att springa då Så, här, så var det var kul ja. Kul att se Men så kom man ihåg den dramatiken att, Nu har jag försökt tänka Lewandowski heter han Nej vad heter han för? Malinovski. Malinovski. Just det. var han som snarvade, Nej, det var ju... Malinovski på polack. Baumgart var i östtysken. Han var på väg förbi och så Ja. Och att... För det var ju väldigt intressant. För jag tror på, på Bortre Rakan. Så ryckte han ifrån från Och så han beskriver själv liksom eh, att... Men på upploppet, jag kände att Malinowski hade ju, hade ju anslaget. Mm. Men jag kände ett hot ändå bakifrån. För de mm. frågade hur, hur, ja. hur mycket uppfattar du det här? Nej, jag uppfattar ju som ingenting. Men jag kände att något, något hot är bakom. Mm. Och liksom just det. Men jag har ju sprungit förbi Malinowski. Ja. Vad han farligast? Ja, men han, han var ju den som, som var värst då. Mm. Och, och, och då var det ju att. Då var det den här och då kan man ju sen spekulera i det här med öst, östtyska ja. och, och doping. För han, han hade varit medelmåttad liksom innan sådär. Ja. Och, men det var ju som Järvud sa. Nej men jag tror att han sa att, när man ska man vinna? Det ingår i trevligt meter att klara alla hinder. Ja, jo. Absolut. Och sen tänker jag, efteråt när han kom i mål så fick jag frågan varför sprang du en mm. Man sa, nej men jag, jag orkar helt enkelt. Jag orkar inte. Nej. Nej. Och det är så fint, är när han kommer i Så är det några svenskar Med de svenska kepsar som springer ut Och att de fick göra att här Kontrollen inte var hårdare Och safton afton 1976 Ja, men Verkligen Jo, men jag, har... jag tror att jag har berättat För jag, bodde... jag tror att jag har tagit upp med. det passar bra att ta upp det igen Jag hade en granne som Också sprang Som tävlade i Mälarhöjden samma klubb som Hans-Gärdud. Mm. Och i ungefär samma ålder. Och så berättade han... Här, han var ute 1972. Mm. Ja, ute i Ågestan med bil och körde. Så såg han att det var regnigt och, och grått och allt som var på hösten. Hur ser någon som springer längs till landsvägen? Han är det är Anders, va? Mm. Så han vevar ner rutan liksom. Är, är du ute och springer? Och så hade bara ja, bara tittat rakt fram och, så här, och, och sagt liksom... Montreal 76. Alltså fyra år... Mm. då hade han, då han eh, misslyckats i 72 mm. och kunna fokusera fyra år framåt. Mm. Det är ju den här stegen liksom ännu mer. Verkligen. Men du vet han, han var ju med och sprang eh, 72 i du också. Mm, -hmm. Nej, jag inte. Då, då sprang han 800 meter. Mm. Och, och det blev ut i något, något, något Så Det var ju ett, ett misslyckande för han. Mm. Och där kan det. 880 det är här för mig. Stämmer det? Inte 808. Även 80809. Någonting sånt där. Det går ju. Det slog en världsrekord också. Ja. 809 08 jag för mig. Järdet det Världsrekord. Han, han slog väl det sen tror jag Men just i det loppet så har jag för mig att det var något sånt där Eller ett satt sig fast i minnet Men det kan vara fel Minnet är bedrägligt Ja fan Ja då kan man ju gå och gå själv Ja, sen, ja. Ska kolla. Nej men sen andra grejen Var ju Bernt Johansson Ja Den där bilden då Han krävdes om Alltså det är tomt men det har jag säkert sett efteråt också. Men jag tror att det såg sig live. Och grejen är ju som lite missvisande. För det är ju som en uppförsbacke. Ja. Man ser ju att han kommer och så ser man bara han. Och bra länge innan krungen kommer över det krönet. Ja, det där beror på kanske. Och sen är det ju... För det var ju verkligen... Jo, men han... Det var ju otroligt mäktigt. Hittade du någonting i Jag håller på. Eh... Här står det bara 80802 men jag tror att det var senare jag ska se vad. Vem... Ah, ja, skit i det, jag tar det sen. Nej men okej, okay, så det men det var också det andra guld, det enda guldet kommer ihåg eller de två. Ja. Och så har jag läsa att de har tagit två guld till i men det vet jag inte det kommentator och alltså igen. i 76. Ja. Jag tror att det kunde vara någon brottning av ja, någon Några namn jag inte känner igen i alla fall. Så att ja jag, jag, jag kommer på att eh, Jag har fem stycken En lista på fem stycken Men sen så kommer jag på I och med att vi nämner Nya Zeeland Så kommer det, så kommer det en till Så jag har sex stycken namn och På sjätte plats har vi ju Bernt Johansson mm. mina, mina favoriter ifrån ifrån är OS Och på fjärde plats Har vi Edwin Moses 4 meter häck. 4 meter häck, just mm. Och han, jag såg när jag kollade upp, så han vann ju med en sekund. Han hade 47 och någonting. Tvåan hade, en, det var en amerikan också, hade 48 och någonting. Så han slog man med en sekund. och tredje plats så kom en ryss, av Sovjet, mm. som ytterligare var en sekund efter. Mm. Och han vann ju, alltså han förlorade inte ett lopp mellan 76 och 83, här, som att det var. Dopa. Ja... Uh... Det är... Var det därför du döpte din, mm. din son Edwin <laughs> Moses Jo, och det var ju med, med dubbel, dubbel B också ah. Att ska som Edwin Ja, ah, just det God. Men han, ja precis, jag kommer att han var helt överlägsen Ja Han här var äh, härlig mm. Sen på plats Blir ju då den här nya Zeelanden Vem var det då? Och den enda som inte var fridrott Det var ju, vad heter det, det var ju Bertil Johansson Som mm. var det resten bara fridrott jag ser Zeelanden, som, som senare till och, med, och, och i Sverige och då ska han springa mot en häst. heter Walker. Walker? Exakt. John Walker. Det är väl Persie då? Har fem. Ja, det kanske är. Har, jag tror han har nämnt... heter han John Walker? Ja, John Walker är <laughs> John Walker. <laughs> det var det han. Ja, för mig att han... Jo, men det är för mig också. Mm. Men han... han och lite här långt hår hade han Ja eh, Vann han guld eller? Han vann guld på 1500 meter okay. Och eh, så kommer frågan Jag tror att det var en Nyselien som kom tre också okay. Don Quox Q-U-A-X Det är en cool star Han kom tre. Bra artista. Ja. Johnny Walker <snittills> ah, Tredje plats har ju som jag såg en gång på, på eh, högkusten maraton en finne. Lasse Verén. Lasse Han vann med oskudd två gröna. Ja, I alla fall så, så stod vi i backe för Pentis sprang också eh, mm. maraton där. Jag och Tompa stod vi upp mm. uppåt på ett krö Och då kom just Lasse, Lasse Verén som Tompa ropade, hur är Lasse? Man är på ett sånt maratonlopp alltså. Om ja, det här måste jag vara 84, 85. Mm. Det var liksom mm. okay. ja, ett så. ja det är stort. Ja, men han vann ju 5 och 000 både 72 och 76. Det är helt osannolikt. Jo, och 76 skulle han även försöka vinna eh, maraton. Mm. Alltså, jag tror han kom femma. Mm. Men då var de afrikanerna Var inte med 76. Nej, men då var med 72. 72 var de är då, med. Då, då är det ju det. Och att jag tror han ramlade på Han ramlade på antingen 5 eller 10 000 meter mm. 72 Och reses upp på ändå vinner Plus att han var i finalerna Så eh, var i final på 10 000 80 sedan i Moskva Och då var det afrikanska länder, eller, eh, staterna med Och där kom, han kom fyra Och han var ju med liksom bara tills det var Ett, ett varje kvar Då ryckte de så han var ju stor då Och sen har du Gärluda med 3000 meter hinder 80802 var det 80802, ja. mm. Och sen har du Jaha, är han inte etta? Nej, är det två? Vänta nu Vad är Etta 76? Också, ja men filått Och det handlar ju om ja, löpning såklart ja, Okej okay. Så det är inte Nadja Comaneci <laughs> Vi utsluter alla Nej, det där sa inte dig Frida. Nej, det kunde vara, ja, det kom man ett som fick hål för sen fick 10,0. 10, ja. Och med mätarna då det, det stod ju bara 1,0. Sparven från Minsk. Det var ju Olga Korbut. Ja, det vet jag inte kanske. Okej. Okay. Vänta, vänta, vem transan det från från transferzonen? <laughs> <laughs> eh. Nej, vet fan vet jag. En kuban. Ja. Ah. Schöntrena. Ja, Alberto Santori. Ja, jag också. Han, han, har 800, han 800, vet du. var 800 meter, 4 och 800, mm, så mm, just det. Och grejen var ju att eh, han, hans gren var ju 400 meter. Mm. Men 800 meter gick innan och hans tränare tyckte att nej men 800 den, den bra igen kör 400 meter så han ställde ju upp. Mm. Och vann ju först guld på 800 mm. och sen så skulle han springa 400 som var hans gren mm. och vann den också. Ja. Mm det är ganska olika grenar ändå äh, fyra alltså. 800 ja ja men 400 känns det som att det är ju bara är en maximalt in nästan uh. men, äh, äh, äh, ja, jag menar så att han hade sin vita direkt och höga, långa vita strumpor allt och, uh, och så, så var en ganska lång korta shorts, korta, korta shorts. väldigt tajta uh. ja. <laughs> väldigt tajta i grenen Ja, Långa. Ja, mäktig stil. Cool, cool stil. Ja, alltså. kraftfullt var det. Mm. Och så hade han ju en härlig frilla. Jag tror, tror han heter Alberto. Ifall. Ja, helt mm. enkelt. Mm. Uh, nej, men han var... Och jag, jag minns att när han vann 800 mm. först så jag kommer ihåg farsan. Nej, men han var också imponerad av farsan. så sa äh, jag tror bara att han 400 också. <laughs> okay. mm. Det rätt. Ja, då visste man inte om att, att han skrev på 400. men mm. Jag är en bra lista. Och jag, och jag, jag, jag kan ju inte säga någon annan som jag vet har vunnit 4 och 800. Faktiskt uh, Nej. nej inte, inte direkt. Nej. Men, men sen fyra år senare så var det ju en otrolig härlig fight mellan två, eh, två britter. Sebastian Coe, Steve och vett. Ja, det tycker jag var ja, Det var roligt. det var liksom en... Och då kom jag, var det då en av dem vann... Var det, var det, grann, var det de grannar som? En av dem vann 800, den som var bäst på 800, den andra vann 1500. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vem som var bäst. Nej. Sebastian Coe, Steve och vett. Och om det var han, han som kom fram sen efter, som också var dominerande, Steve... Steve... Eh, Kr Kramer? Äh, Nästan, nästa, Steve, Steve Kram. Just det, ändå hade jag tappat, eller då hängde jag med riktigt längre. Ja, Nej men <skratt> den där perioden. Och se, 76 var jag tio och jag var tolv. Ah. Och då var det den perfekta, perfekta åldern liksom för, för att grotta ner sig liksom på ja. jo, jo men ner sig på Wimbledon i varje juni i se finalen och, ja. och det här. Liksom. Det är verkligen inte för att det så mycket att minnet har... Men jag kommer ihåg de grejerna. Jag kommer ihåg ju till OS nu på senaste tio år. Nej, nej. Men vad var det tänkt på? Ja, men då var det ju... Dels fot på sv 74 det var ju otroligt stort. Mm. Det var liksom första minnet In Gateway Och sen 76 OS Och så Boris Wimbledon 76 mm. det, det är kanske Det starkaste minnet för mig Och så heter det Jag såg första Första ja, Men du kan ju alltid Men, men, men vilka slog han i Finalen Var det Connors två gånger Ja Nastas 76 Connors 77 78 och mm. sen var det Roscoe -Tanner. Tanner Och sen var det Macer Och så förlorade Macer Men Roscoe Tanner, var inte han är han inte han en jävla serv Jo <laughs> Det var en jävligt hård serv Han hade det Då de flesta liksom slängde upp Och så liksom tog han sig på nedvägen mm. Men han var det känt för att han Tog sig på nedvägen Så att, då var det så tydligen Väldigt hårt av det mm. Så att men eh, sen börjar jag tänka lite grann på Montreal som stad. Montreal. Hur var det? Nej, har du varit där? Nej, aldrig varit i, i Kanada. Jag det, det fanns ett band som hette Off Montreal. Just det. Och så kommer jag ihåg Jesus från Montreal-filmen. Det var Vilket ett år. Det det sen, men var det? Det var någon... Det var då Jesus från Montreal vi, Jag tror vi såg den då ville, Det var någonting med att börja kalla Sören för Jesus från övrig. <laughs> Han hängde ju på Återigen åter, åter den här Sören ja. Ja. Och sen har vi det klassiska Montreal Canadians. Mm. Med den här C, C ja. som man ett av de sex uh, originallagen. Ja, men de har du tagit upp tidigare. Ja, men jag kan ta... Vi ska se uh, Montreal Canadiens. Toronto Maple Leafs. Uh, Chicago. Black Hawks. Bonnie mm. Boston. Vilket var det... Inte Saint Louis. Nej, är... Philadelphia. Nej. Nej. Detroit. Detroit, ja. ja. Det är spelar Gordie Howe, tror jag. Ja. Oh. Det var lovligt. Jag, jag tror att jag pratade om det också. Men just när man fann Gordie Howe, han spelade tills han var mm. 40 och sånt där. Oh. Och, och man, oh, gud vad gammal Ja. Oh. Men det var ju som de där 64 i handboll med, med Staffan Olsson och mm. Bislander och Ola Lindgren, de i ju 40 när spelar slutade. De sitt sista. Jag såg igår att Magnus Wieslander har fått sparken från Postverket. Jaså? Postnord. Han jobbade där i 20 år eller vad? De måste ha gått något snott någon, någon ja. Jag kollade på musik som kom 76 varför jag. skull. Mm. Och, det var inte så mycket bra måste jag säga. Nej, man, det, man brukar se på Facebook De lägger upp ja, typ, ja. typ 76 Det var bra år, eller, 77, eller ja. Mm. Men det är ju ingenting Som jag känner riktigt nu som ja men, vad ja, men det var I alla fall fem plattor jag kunde ta ut Som jag kände att det här är ju Har i alla fall betytt någonting för mig Någon gång så här. Mm. Och då har vi ju en Abba Arrival mm. Sen har vi ju, kanske min största Förrigt då, det var ju ELO, A New World Record. Mm, det det. Den lilla som fan. Living Thing, det you know, spelas på Mr. bra. You know. Jag tror att det var första... Från Första plattan jag köpte. Ja. Mm. Och sen uh, Status Quo, Blue For You. Den har jag återköpt nu. Den köpte du mm. brorsan också. Ramones debut. Mm. Och så Flaming Groovies. Flaming Groovies. Uh... Shakes Action. Men alltså den hörde inte jag förrän på 80-talet. Nej, kanske. Det gjorde inte jag ännu. Men jag... Eller, eller, eller, eller ja, men slutet på 80, tror jag. Eller kanske med början på 90 eller någon. Ja, de där jag egentligen bara... Alla de tror jag, hörde. Men jag tände tend... väl till på Rocket to Rush. Ja, då. men exakt. Men de andra, Stabies Core, Blue For You, Abba, Rival, Elod, de hörde i mm. nu uttid nu i alla fall. Men mm. de där... Men det var jag trodde att det skulle komma punk, men det var 77 och det kom 6 pistols och så de här. Och... Ja, men kom inte pistol så att man har singlat 76. Ja, ja det kanske vi det Kolla plattan ja. så att... lite förvånande faktiskt. En, en liten rolig grej som man kan... Om man, om man ser, vad heter det... Ramones första platta. Och de står mot väggen där. Ja. Trummisen Tom Ramon han var ju väldigt liten. Och Joe Ramone var ju väldigt lång. Ja. Så ser man på bilden där. Så ser man ju att... Tom Ramon står emot mot väggen liksom hon står på tål ja, Okej okay. Har du sett den? Ja, nej Jag ska snabbt visa den bara så ska du få se Den är ju fin att skåda Den kan du ju... Har du den förresten? Nej Jag har Rocket Rush här om jag inte har sålt den Har, har du remotat? Uh, jo jag hade jag hade väl allihopa, men när jag sålde dem för 15 år sedan så så sparade var de fem första. Ja. Här ser du hela bandet stå och där så Tommy bredvid. Det han. Man ser här han anställd ja, upp han, han står ju liksom han visar magen till dem. Ja, precis. Han sträcker sig på så mycket, så mycket så att magen. Och han är så här cool och eh, på Ja, stå. Ja. Men, inte, inte så långt ifrån Vad heter ett det Det blir ett där på den här eller? Ja det är första ja. Vad är det mer för låt på den Ehh, jag ska det, det var ju genom Kina Is the punk rocker som jag upptäckte då. För den kom ju på radion Ja och det var den jag köpte först Och det var jag tredje platt alltså. Ja om det ni var andra alltså. det? Jag tror att det var tredje okay. Ja det kan det vara Beat on the bread, Julius the punk ja. Julius punk, ja. du... Jag want to be a boyfriend, nu no, Now I want to sniff some glue. Now oh. I want to have something to do. I don't want to go down to the basement. Loud mouth, Havana affair. Listen to the heart. 50th 3. Där är Bara för att ta kort på. Ja, just det. var väl det här... En uh, bög det K hår. Mm -hmm. uh, Let's dance, hör också. Ja, oh, just det. I don't mm -hmm. want to walk around with you. Today you love, tomorrow the world. Mm. Den här som vi körde, Neighbors, vad var det för låt? Uh, för den hade inte jag på den prata. First room is! Ja, den hette den här. Second room. Vad oh, fan var det? Den hette man inte. Det ska ju leta, jag lägga mig till att jag inte hade. Ja, det är mycket letar vi för att leta, leta ja, sig. Men det här var ju en fullmator omgående nästan en halvtimme. Ja. Otroligt. Bra jobbat. Lyssna. Vi ska skriva och låta Lyssna. också. Lyssna. Ja. Det får vi göra. Vad sa du? Vi får återkomma med låtningen i ja. nästa hand. Då. Mm. Eller du vill göra vi så. Vi har ju redan skrivit det här i rapport. Mm. Nytt ämne nästa gång. Okej, jag tar den. Söderslang. <laughs> Söderslang. Att varje en är så unik. Unikt. Ibland tror man att man har kommit på någonting och så det har vi haft. Eller ganska annorlunda. Söderslang tror jag inte att vi haft. Inte. Som en liten teaser inför Söderslang. Jag, när jag bodde med, med vår mm. hammarsamma Gunnar Danell. Mm. Och han var ju uppvuxen på, på söder. Mm. Alltså jag bodde ett år i Exi på Kungsholmen. när när de när de har på ett, ett mörkt år. Ja, när de hör på att renovera tror jag. Mm. Och han, han körde ju liksom någon sån här eller och det var ju baskor jag tar från 10. Och 10 tira! vilka spirer. Ja. Mm. Eller Jag vet inte han som sa det, men det var en, grabba grabba vi måste schappa bylingen i faggarna. Ja. Det låter som ett andreskönsganskärande. Ja, men Ja, men då får vi tacka för oss. Tack. Okay. Tack.